Joja, oh god jul i stugan! Här sitter man och är mätt och trött så man knappt kan tänka eller röra på sig så allt är precis som vanligt. Så hur är läget den? Det är faktiskt exakt likadant. Jag känner tyngden av allt som har ätits. Allt som har druckits. Och jag känner också slitaget efter allt springande. Och allt tänkande som har varit nu. Särskilt i, i, i upptrappningen till julen här. Så jag känner mig lagom utsliten. Jag vill bara vila. Jag vill bara ta det lugnt. Och mitt i den... I den efterdyningen där så sitter vi och spelar in. Men, men det är bra att man hittar på någonting som man inte går in i fullständig koma. Mm, ja, man får röra lite på munnen i alla fall. Det får vara tillräckligt med, med eh, träning för vår del just nu. Nu har man verkligen gått ner i eh, viloläge som heter duga och. Ja det känns rätt så gott får jag väl säga men eh, sitta och snacka lite det, det kan man väl ändå klara av även om man, man sitter här i, i sitt koma jag bara om vi inte ska tänka alldeles för mycket för då blir det nog blå skärm på uh, näthinnan om, om vi ska vara helt ärliga. Men jag jag visst, alltså um, det är skönt att sitta och göra någonting annars så skulle det bli alldeles för tråkigt. Och jag säger ju aldrig nej till att sitta här i ditt sällskap. Det är ju alltid lika mysigt och trevligt och vi har ju oftast väldigt, väldigt intressanta saker att säga. Nu får vi se om det här avsnittet räknas till dem för vi har inte tittat på någonting specifikt till det här avsnittet. Inte mer än att vi har tittat tillbaka och sett vad vi har gjort under året och vi har ju hunnit med en hel del både i poddandet men även på det privata planet så 2017 som år har varit väldigt hektiskt och väldigt händelserikt. Ja, det har det väl ändå varit. Åtminstone på ja, det mer privata planet när det gäller arbete och familj och allting runt omkring. Själva livet har varit hektiskt. Eh, filmåret 2017 har det väl inte varit eh, lika mycket bevänt med. Det har inte hänt så, så väldigt mycket där skulle jag vilja säga. utan Det, det har mest varit... Ganska tomma grejer man har fått stifta bekantskap med. Det finns ju naturligtvis lite, lite guldkorn även i år. Men jag börjar bli ganska så trött på det här filmklimatet nu i alla fall. Ja, det är ganska andefattigt som nämnt. Och det som kommer är oftast ja, saker man har sett tidigare. Eller remakes eller reboots eller allt möjligt annat som inte känns... Särskilt kreativt egentligen. Nu är ju det någonting vi har snuddat vid när vi har suttit i andra avsnitt och pratat att film idag kostar ju enorma mängder pengar. Alltså det är, det är helt sinnesförvridande när man försöker föreställa sig hur mycket pengar som, som ja, är inblandat i, i en produktion. Och det är ju klart att när det kostar så fruktansvärt mycket så... Så vill man ju ha avkastning på det. Det är ju ingen välgörenhet det här. De ska ju helst tjäna in pengarna så de kan göra mer film. Och då satsar väl många studios på att spela säkert. Tyvärr är att spela säkert ganska tråkigt. Man gör ingenting som är en risk. Och riskerar man ingenting så kan man ju inte vinna någonting heller. Nej, det är sant och... Ja, vad ska man säga när eh, det ska göras film nu för tiden så eh, skulle jag vilja säga att det sällan tänks till utan eh, folk bara får idéer, det här ska vi göra, det här ska vi göra, vi kastar in det här och det här och slutprodukten, vad, vad det kommer att bli av det hela, hur det hela kommer att, att fungera. Det tänker man inte på förrän i efterhand Verkade som när man desperat försöker kalla in skådespelarna och, och spela om scener eller göra omklippningar av filmen för att och kanske få någonting att klicka lite bättre och eh, sen så eh, blir man mer eller mindre tvungen att och kasta ut filmen till massan och, och försöka... Eh, bara genom marknadsföringen få eh, folk till, till biograferna så snabbt som möjligt innan eh, informationen om att det här är en riktig skitfilm har nått allmänheten så folk slutar gå på bio eh, det är lite svårt jag ser på det hela Ja det har ju varit flera filmer som har varit inne och gjort sådana saker men den största i år är väl Justice League som eh, kostade enorma mängder. Sen insåg man vissa saker eller insåg det kanske fel ord man bestämde sig för att gå en annan väg och då behövde man spela in nya scener och då behövde skådespelare kallas tillbaka och det kostade pengar och... Det är, en, det, är en, det är en hel sopp och cirkus det där. Vi skulle nog kunna spela in ett helt avsnitt och bara snacka om alla dumheter som de har hittat på med den filmen. I nuläget har jag inte sett den ännu så jag kan inte göra en bedömning om det var värt det eller ej. Men ska man lyssna på vad andra säger så är det väldigt, väldigt blandat vad gäller åsikter om filmen. Skulle jag göra en gissning är nog fler negativa än positiva och... Det är synd för har man en klar uppfattning om vad man vill göra från början då ska man följa det annars så blir det lätt en sån där soppa. Men ja det är klart när många hundra miljoner är involverat så blir studion lätt nervös och då börjar folk blanda sig och därefter är det väl ingen återvändo. Mm, nej det, det är ju sant Och ja, Justice League det, det var ju en lite kaotisk produktion Där också Så man kan inte enbart eh, eh, Beskylla den för för dåliga idéer De tappade ju Zack Snyder Under produktionen också Och var tvungen att, att försöka Hitta någon som kunde axla hans mantel När hans personliga tragedi Utspelade sig där också Så att det Det var eh, Eh, lite kaos kan jag tänka mig och eh, man försökte rädda situationen så mycket som det gick och passa på att kanske ändra lite grann på, på Snyders eh, fasoner och, och lätta upp mörkret lite samtidigt eftersom det tydligen var någonting som folk efterfrågade och, ja, och i efterhand börja göra en film eh, till något annat än vad den var tänkt från början det, det har sällan en tendens att sluta gott. Nej och vi har ju sett en film i år som hade ungefär samma situation kring sig, kanske inte personliga tragedier då men att man först hade en idé och sen ändrade man sig och så spelade man in nya scener och så ändrade man och så vidare och så vidare och det är ju när vi såg på Suicide Squad och... Vet du vad, jag kunde uppskatta delar av den filmen men det är så uppenbart att man har två olika idéer som har korsat och man har försökt göra det bästa av det men där är ingen riktig röd tråd genom den och... Det är oftast det som händer när man går den här vägen, att man försöker luckra upp någonting som har en väldigt specifik stämning. Man kan inte bara skjuta in scenen med någonting helt annat och tro att, ja men nu kommer stämningen att luckras upp. Nej, där blir bara fallgropar med en helt annan atmosfär så att man kastas fram och tillbaka. Och den whiplash-känslan som man kan få ut av sådant, det är, det är sällan underhållande. Nej mm. ja, det, det kan bli underhållande om det görs tillräckligt eh, dåligt på, eh, på bästa möjliga vis eh, som man verkligen kan gjuta ironiskt men det, det kunde i alla fall inte jag när jag såg Suicide Squad. Jag var mäkta irriterad för det är bara dumheter eh, i den här filmen. Alla val man har gjort har nästan känts fel och sedan har man försökt kompensera det med att göra ännu sämre val. Så <laughs> eh, det var ingenting som tilltalade mig. Men det var samtidigt DC-filmen hittills som jag känt att åh, här har de en idé att plocka fram bovarna och göra dem till de centrala figurerna i en spelfilm. Det finns så mycket spännande och roligt man kan göra med det. Men eh, Ja, sen ska ju studion sätta sin prägel på det och man ska välja precis helt fel folk och, och göra slag i saken och ja, så blir det ännu en försummad chans. Dessvärre ja och jag tror att det stora problemet är att DC har valt att, att gå den mörkare och lite hårdare vägen. Jag misstänker att det är för att de vill särskilja sig från Marvel, de vill göra sin egen grej men superhjältar av den kalibon är väldigt färgglada och glättiga i sig själv att när man försöker göra dem realistiska på det sättet så blir det väldigt lätt taffligt. Jag menar många av de här superkrafterna ser ganska konstiga ut om man försöker gestalta dem på riktigt. Det ser snyggt ut på en seriesida där det är väldigt abstrakt om man ser det tvådimensionellt. Så fort du översätter det tredimensionellt så börjar det tappa sin, sin charm. Mm. Ett bra exempel är ju Green Lantern som var... ja mer eller mindre en katastrof får vi väl säga. Det, det var ingen höjdare den rullen och de har lärt sig till viss del att undvika en del fallgrupper, men istället faller de i helt andra fallgrupper. Säg vad du vill om Marvels filmer. De spelar också ganska säkert egentligen men oh yeah. de har ju hittat någonting som fungerar med deras figurer vilket gör att deras filmer är Färgglada, glättiga, oftast väldigt underhållande. Kanske inte så mycket substans, men, men en stunds underhållning. Det är du i alla fall, ja. Eh, det är ju mest yta med, med Marvel-filmerna, men eh, det de väl placerar in för att, att ge karaktärerna av världen lite substans, det, det klickar ändå, de försöker inte göra för mycket så att det tar över för de de verkar veta vad, vad det här är för några personer det, det är alltså karaktärer som är någonting utöver det vanliga de vill göra någonting fantastiskt med det hela och ja de här superhjälterna jag tror inte de, de håller riktigt för en, en seriös tolkning och verkligen kunna gå in och på djupet och undersöka deras eh, psykologi kring varför de har blivit en persona de har blivit och så vidare. Och, nej, det, det hade bara blivit skrattretande tror jag. Så att de, de håller sig på den nivån där eh, figurerna fungerar och ja, det, det ska de väl på ett sätt ha all heder i världen för att... Eh, de vet hur de ska köra och de köper det fullt ut. Sen kan man tycka att det, det kan bli lite väl slätstrukit ibland och att eh, alla filmerna börjar kännas likadana och det är inte mycket som särskiljer som dem. Så eh, där har vi väl det stora problemet med, med Marvel som jag ser att de, de spottar ut alldeles för mycket som liknar varandra alldeles för mycket. Det är sant, men å andra sidan så fungerar det för dem. Det, det drar ju publik så jag kan inte riktigt klandra dem från att göra det. Givetvis gillar jag ju när de, när de försöker krydda till det och göra någonting som känns nytt och frävt och annorlunda. Men ja, fungerar det och um, de är inte um, förlorar på det så ja jag kan inte klandra dem. Sen finns det ju undantag just till det här med realism och att hitta fler bottnar i figurer och liknande. Vi har ju sett en film åtminstone där, där det har hänt och det är ju Logan. För mm. eh, det är nog en av de svåraste superhjältefilmerna jag har sett på så sätt att den är väldigt tung. Den är väldigt bistor, där är väldigt lite hopp. Men samtidigt är det också en film som jag uppskattade väldigt mycket att se. Det gjorde ingenting att den var tung. Det gjorde ingenting att den var bitter. Det lilla som fanns där som var glädjerelaterat. Det var välkommet. Men allting kändes bara, bara så rätt. Ja, det var bara mig väldigt nära den perfekta superhjältefilmen skulle jag vilja säga, just presentationen av Logan. Hur de har valt att avsluta historien om den här karaktären på ge honom ett värdigt avslut och verkligen komma den här figuren in på livet. Att det verkligheten tar över i den här karaktären och man ser hans styrkor och svagheter och, och ja nej, det var så mycket underhållande med den här eh, filmen så mycket som faktiskt också berörde som man var intresserad av ja, estetiken ja, allt möjligt det, det klickar på alla håll och kanter här så eh, det var bara en film som heter Duga inte bara en superhjältefilm utan en, en film överlag, det den, den var mycket bra genomförd och jag är väl inte alltför förtjust i, i tidigare X-Men-filmer eh, som, som kom från Fox-hållet men eh, här har de verkligen hittat hem och jag frågan är väl sen vad som kommer att hända om nu det verkligen blir så att Disney tar över eh, fox här nu så att de tar över rättigheterna till X-Men vart det hela tar vägen om vi får se en återfödelse av Logan och vad som kommer att ske för nu vet man aldrig vad som kan hända. Men eh, jag hoppades nästan att det eh, inte skulle gå vägen med, med det här övertagandet från Disneys håll för Logan var en sån en sån perfekt avslutning på den här karaktären som man verkligen har spenderat så mycket tid med och som man bara älskar på något sätt. Alltså jag jag kan definitivt se vissa saker som skulle kunna bli bättre på folk som Disney höll i tyglarna för där är en del människor på ledande positioner som har en hel del fix-idéer och liknande som, som kanske inte riktigt fungerar med den här typen av film. Men å andra sidan finns det också kreativa människor som har lagt ner mycket tid och energi på att skapa någonting speciellt för just Fox. Och det skulle ju också vara lätt för Disney att bara putta bort det och, och sätta in sitt eget för nu har vi Marvel Studios som har gjort det här. Nu ska Fox göra likadant. Det det hade ju varit väldigt tråkigt. Håll dem isär så att de, de har sina egna uttryck så vi får lite variation på filmerna i så fall. Men mm, det kommer att bli intressant att se vad de gör med det här. Det finns många möjligheter men det finns också många mindre katastrofer de kan åstadkomma. Och, och jag har ingen aning om vilket håll det bär åt. Jag försöker vara, jag försöker vara positivt inställd. Ja, det, det kan man i alla fall försöka vara här. Hur den går. Och ja, jag tycker det, det, det är lite synd för Fox verkar verkligen ha hittat sin stil med sina superhjältefilmer nu. Med den ena hiten efter den andra. Och sedan beslutet att ta The New Mutants och, och göra en mer eller mindre renodlad skräckfilm av det hela för att etablera de superhjältningarna. Jag tycker det är, det är spännande idéer de har i görningen här och ja, jag hoppas inte att den kreativiteten går, går helt förlorad i framtiden. Nej, det tror jag inte. Jag tror att även om det faller under Disneys flagg så, så kommer nog Fox att vara sin egen enhet med vissa influenser naturligtvis. Och Mm, det, det är därför som jag är hoppfull för om de gör det då kan det här bli riktigt bra. Om det ska sammanfogas med då... då... Då blir det nog väldigt formstöpt. Så vi, vi får vänta och se helt enkelt. Det kan bli bra, det kan bli dåligt. Jag säger i alla fall fram emot det som kommer skall. Vi har ju också Deadpool 2 på gång här. Och mm, jag gillade ju när vi tittade på ettan där. Så jag är definitivt nyfiken vad de, vad de kommer att göra med tvåan. Mm, ja, lite trams med glimten i ögat och lite charm. Det, det kan göra mycket, så... Eh, även om man inte var kanske alltför förtjust till Deadpool så fanns det ju ögonblick i den där filmen som eh, var väldigt underhållande. Och det, ja, det kan man faktiskt bygga vidare på ännu mer tror jag. Jo, men Deadpool som karaktär och eh, som seriefigur kräver att man har en viss smak och viss inställning till humor. Så har man inte den så är det ju klart att det kommer att kännas väldigt bissart. Vad, vad som är kul tycker jag är ju att det är annorlunda jämte mycket annat. Den här fjärde fjärdevägsbrytande humorn är ju väldigt speciell och jag måste säga att jag tyckte att de hade hittat en bra nivå på den i första filmen. Jag är nyfiken på att se om de bibehåller nivån eller om de experimenterar med den och hittar den ännu bättre men där det var tyckte jag att de, de ändå lyckats fånga essensen av serietidningen och med tanke på hur många superhjältefilmer som har gjorts på sistone där man, där man verkligen ifrågasätter har ni överhuvudtaget läst serietidningen, grabbar? Det, det här är någonting ni faktiskt borde ha koll på. Så kändes det ju ändå som att, jo men här har man fattat. Ja, de har ju inte tagit och vidareutvecklat konceptet då Deadpool introducerades i X-Men Origins i alla fall. Så det får man ju vara glad för. Och ja, de har ju verkligen försökt göra den här figuren rättvisa i. Alla dess extrema former som karaktären då tar och de steg han tar och den, den manera han har. Så ja, det, det har väl ändå blivit en, en populär filmatisering av serietidningen här och, och det kan jag ändå förstå, absolut. Ja, det var ju en av de största succéerna som Fox hade på, på väldigt länge. Så jag, jag begriper om de har velat göra någonting nytt och mer av det här. Sen... Är det är ju lätt att det blir bara mjölkning, det undviker jag väldigt gärna. Men jag ser fram emot nästa film, definitivt. Men ja, om vi ska vara helt ärliga så har ju det här filmåret inte bara varit med på bioduken. Det har varit ganska med i, i avsnitten som vi har spelat in också- vi har haft många filmer vi har sett fram emot, många vi har varit beredda att ha väldigt laddade och starka åsikter om. Men sen när man har suttit ner och tittat och sen skulle att spela in har man insett att det, det var en väldigt mellanmjölksaktig upplevelse trots allt. Ja, det, det har faktiskt varit så med de med nyare filmerna vi har tagit oss en, en titt på i år här. Det har varit... Så andefattigt på något vis. Man har haft vissa förväntningar i alla fall på en hel del av filmerna som inte har levererat någonting överhuvudtaget. Det har varit acceptabelt i alla fall men det har inte nått den höjd som man skulle kunna nå upp till. Det har ju varit filmer med ändå stor potential som man kunde gjort någonting fantastiskt med men som bara liksom rinner ut i sanden och man ser försummad chans efter försummad chans även där och nej det, det har lämnat mig lite tum Bords efter eh, en hel del filmtittande i år så eh, jag vet inte om man ska säga att 2017 det var besvikelsernas år det kanske tar i lite för hårt men jag hade förväntat mig mer motstridighet mellan oss, mer svallande åsikter, mer passion, mer jävlaranamma om vi ska vara helt ärliga men i, i slutändan så satt vi och ja, jo, det var väl det var väl helt okej, okay. jag hade förväntat mig mer men det, det är inte direkt dåligt men det är inte direkt bra heller och det är ju den absolut tråkigaste formen av film att diskutera för då, då är det ju inget direkt att säga ja, det, det så väl okej okay ut jag menar det är inte så underhållande att lyssna på <laughs> oj, oj, oj. nej, det, vi har fått eh, försöka dra våra åsikter till de extrema nivåerna som det huvudtaget är möjligt för att få någonting att hända men eh, Nej det har varit ganska många gånger då vi bara har suttit och, och nickat tyst mot micken istället för att tala för det, det fanns inte så väldigt mycket att prata om egentligen. Sen har det ju funnits väldigt många fina guldkorn också. Moana är väl en av dem som jag tyckte, wow, det här, var, det här var en riktigt mysig upplevelse. Och Kubo and the Two Strings var en jättemysig film också. Även om den var lite mer mellanmjölken vad jag kanske hade väntat mig så, så är det fortfarande en väldigt bra film. Det är en väldigt vacker film. Det är en väldigt imponerande film att titta på, men... Jag vet inte, det är någonting med manus i år som har varit väldigt äh, magert. Det är precis som att man inte riktigt vågar ta ut svängarna med. Man, man försöker spela säkert, man vill, man vill inte ja, göra någon upprörd eller något sådant. Så man, man är försiktig snarare än äventyrlig. Och det gör ju att även om filmerna kanske inte stryker en hos så ger de ingenting... I slutändan heller. Mm, ja det, det finns eh, Lite rum för förbättringar på, på manusfronten det är sant Jag vet inte hur, hur mycket jag tycker att, att Kubo behöver förbättras Egentligen för jag, jag Blev ändå väldigt engagerad i, I historien där Och det var en väldigt mysig filmupplevelse eh, Kanske inte En av likas absolut Bästa filmer Men eh, den är bara är Inte dålig Jag tycker att den, den håller en riktigt hög standard på alla håll och kanter faktiskt och det, det gör mig glad att se att det ändå finns engagemang hos filmmakarna nu för tiden. Så det uppskattar jag och det är en anledning till att jag, jag alltid går tillbaka till till filmerna när jag behöver lite uppmuntran. Jo, men det är klart att det är en bra film. Jag bara menar att det, det är en väldigt kort film egentligen. Den hade nog mått bra av att vara 20 minuter längre så att historien hade fått ta ut svängarna lite mer. Mm. Den känns lite för kort för sitt eget bästa och det, det påverkar ju hur historien berättas. Det är så jag menar. Men om det är ett bra exempel på väldigt andefattigt tycker jag det, det är ju fantastiska vidunder och var man hittar dem. För det var... Det var nog den, den största besvikelsen på så sätt att det är en stor film från ett känt universum med alla möjligheter och i slutändan så, så satt jag verkligen och undrade, var det här allt? Det, det är inte så att jag gick ifrån tv-soffan med, med, med någon ångest eller liknande men det kändes bara som att ni hade alla möjligheter och så är det här vad ni presenterar. Ja, det, det är mycket märkligt alltså att man, man med denna spin-off inte bemöda sig med att etablera världen, etablera en, en bra story som kan leda vidare till, till framtida filmer. Att man inte försöker hitta bra centrala karaktärer och, och bygga historien kring, och, ja det, det är... Det är väldigt märkligt att hålla med om. Och samma sak med Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Hade jag samma tanke om att det, det fanns ju ingenting där egentligen. Det, det var alltså väldigt svårt att bibehålla intresset under filmens lopp. För det hände inte mycket och det som hände, det, det engagerar man inte för fem öre här. Alltså, det är en. en en bra story i grund och botten känns det som. som man har, har tagit och knådat till, till oigenkännlighet och dragit ut och försökt tänja på här och där. Och klistrat på massa märkliga saker och besynnerliga estetiska val. Nej, det är väldigt rörigt och väldigt... Platt och tunt på, på fronterna här så att det, det har varit riktiga besvikelser. Hur än lite jag har egentligen sett fram emot dem och egentligen inte haft några direkta förväntningar så har jag ändå lyckats att bli rejält besviken och det tycker jag är lite märkligt. Ja, alltså, många av filmerna vi har tittat på till i år, de har ju vi fått rekommenderade för oss, eller folk har bett oss att titta på och ge våra åsikter, och det är inte alltid som, som jag hade tagit mig tiden att titta på de här, om det hade varit upp till mig, jag känner kanske, nej, nej, jag tror inte det där kommer att vara någon, någon vidare upplevelse, men... Mm. men så är det rätt skönt att ha den här podden ändå så att man har någonting som gör att man, man tvingar sig själv att faktiskt sitta ner och titta på någonting man kanske annars hade hoppat över. Och ibland blir det en, en sån där wow, det här var ju en mycket bättre film än vad jag trodde upplevelse. Men väldigt ofta så blir det, ja det, det, det var ungefär vad jag hade förväntat mig och tyvärr så var fantastiska vidunder en sådan film för mig jag, jag kände verkligen att Åh, det här ser ut att vara spildpotential, de har inte alls använt det på bästa sätt och det visade sig att ja, det var det intrycket som jag fick efter filmen också samma sak med Peregrine där att jag, jag hade ingen aning om den här bokserien jag hade inga förväntningar på den överhuvudtaget och ändå kunde jag känna att Ja, det här hade kunnat vara så mycket mer om man bara hade om man bara hade investerat mer tid och energi i manusbiten där. Det, det, det verkar vara det, det stora problemet. Manusen är platta, tråkiga. Man förväntar sig att specialeffekter och skådespelare ska överkompensera. Men om man inte har en bra historia. Vad, vad kan det visuella göra? Mm, ja, det är ett ganska dåligt sätt att kompensera på. Eh, det, det, det gör det sällan mycket bättre för eh, man ska ju gärna gå hand i hand med story och det visuella så att det eh, komplementerar varandra och stärker varandra till en enda stor eh, enhet. Och om den ena är totalt innehållslös och den andra är brutalt överdriven så eh, blir intrycket kanske inte det bästa va? Nej, verkligen inte. för det här är någonting som ingen i Hollywood verkar vilja erkänna idag. En bra historia klarar sig med dåliga effekter- men bra effekter klarar sig inte med en dålig historia. Det, det, det håller inte hela vägen. Visst, det finns ju de som går och ser film som bara vill ha den visuella upplevelsen. Allt annat tycker de är irrelevant. Det är, det är bara de som vill se häftiga effekter egentligen. Historia, näe tråkigt. Karaktärsutveckling, äh, usch fy. Ge mig bara action och pang pang och massa rymdskepp som flyger omkring då är jag nöjd. Ja, okej okay. det är helt okej okay att det finns filmer för, för den publiken också, men jag som gillar specialeffekter jag som gillar mainstream film, vill fortfarande att det ska finnas någonting att suga fast vid något innehåll någon substans hur lite det än är och substans verkar det vara väldigt tunt av idag det, det, det är väldigt synd om jag ska vara ärlig det, det är någonting som är så relevant för historieberättande och det verkar som att många av de här stora regissörerna har helt glömt bort det Ja det verkar så De har blivit helt solutionerade Av filmindustrin kanske Så de, de orkar inte bry sig längre Och Ja du Danny det är kanske därför på grund av de här besvikelserna som vi har passat på att dyka tillbaka i tiden så mycket som möjligt till en tid då man verkligen tog svängarna i berättandet och kunde hitta på de mest besynnerliga äventyr och bara fylla den med, med stoff, bra eller dåligt. Men det hände saker i alla fall och de, de försökte göra någonting eget av det. För det här poddåret, det, det har ju varit mycket 80-tal som detta året har doftat i alla fall- Antingen direkt att vi har tagit och tittat på 80-talsfilm eller film som är inspirerade av 80-talsskapelser på ett eller annat vis. Det har ju varit ganska många sådana äventyr, har inte du det? det? har det faktiskt och det är för att 80-talet är vår lilla... Ja, vår lilla nussefilt, den lilla m, säkerhetslinan som vi har om vi behöver någonting med... Ja, kanske inte substans alltid, men åtminstone ett äventyr och lite känsla och lite glädje i filmmakandet. Mycket av det som gjordes på 80-talet hade en, en glimt i ögat och en energi som... Nästan är helt frånvarande i filmmakande idag och det är, det är tragiskt för jag förstår inte varför man inte skulle kunna göra lite, lite glad äventyrsfilm idag. Det, det är inte så svårt eller ja det verkar vara det åtminstone men det är nog för att man fokuserar mer på det visuella än man fokuserar på innehållet och... Även om vi verkar ha en hel del nostalgi för 80-talet idag och då pratar jag inte bara om oss två utan kulturellt så verkar man ta avstånd från mycket av det som gjorde film från den här eran väldigt kul. Det ska vara allvarligt, det ska vara tungt, det ska vara svart, det ska vara mörkt, det ska vara... Lite kusligt och obehagligt. Men hjärtat och själen, det, det är helt avsaknat. Och det, det är synd, jag, jag förstår inte det här. Var, varför blir det så, Pavo? Varför tar de själen från mig? Ja, det, det är en bra fråga. Men samtidigt så, så finns det ju faktiskt gott om exempel då man har... Eh, relativt väl lyckats återskapa känslan av 80-talsfilmer och det har ju blivit ett, ett litet fenomen kring det hela också med den här eh, återförelsen av, av 80-talsfilmen som har eh, kommit nu på, på senare år så det, det finns mycket bra försök här också det är inte bara eh, jäkiga kopior som inte riktigt kan behandla Eh, ursprungsmaterialet eller känslan från den typen av filmer utan det, det finns ju gott om bra exempel där det faktiskt klickar också där de verkligen har hittat eh, det centrala i eh, vad som gjorde 80-tals äventyren så speciella eh, för de, de ändå ganska mörka redan på, på den tiden här 80-talet var ganska fritt i, i den bemärksamhet man kunde göra väldigt vuxeninriktade berättelser som var mer eller mindre barnvänliga. Så att det hade sådana filmer släppts idag så hade de ju rykt på en, en, en vuxenstämpel som heter Duga. Men inga barn hade ens fått kolla på postern till filmen nu för tiden. Så det fanns ju mycket frihet under 80-talet som inte finns idag. Men, men känslan i, i berättandet där och och, och plocka fram det, det mystiska, det lekfulla, det lite mörka och mystiska också. Och, och eh, försöka väva någonting vackert av det. det. Det finns det bra exempel på. Då skulle jag nog behöva ett par av de exemplen så att jag har något att titta på här nu under ledigheten vi har framför oss. för. Eh, det är nog en dos jag hade behövt kan jag känna. Det mesta jag har sett har varit... Eh, ganska blekt och dåligt och mer känns som fotostatkopior än någonting annat, tyvärr. Men sen håller jag med dig. 80-talet var väldigt lekfullt när man, när man gjorde film. Man vågade prova på saker och ting och kanske sätta Ja, saker i genres som, som idag inte hade ens um, man vågat fundera på. Som du nämner så, så är det ju många filmer och poster som barn absolut inte hade fått titta på idag medan det var filmer ingen, ingen brydde sig om att barn tittade på då och Därför känns det lite som ett, ett försvunnet decennium för mig. Det här är en gyllene tidsålder för film. Och är den på väg tillbaka lite grann, då är jag glad. Men jag, jag är skeptisk till att det faktiskt håller på att hända. Vi är alldeles för känsliga och gnälliga över saker och ting idag. Och det gör ju att man... Man vågar inte ta en chans, kanske ha ett skämt som är lite, lite ja, udda eller tar en chans därför att då, då sitter någon och blir förbannad i publiken och, och sedan så släpps helvetet löst. Nu menar inte jag att man, man ska ha hurbisar eller otrevlig humor som helst men lite får man faktiskt tåla. <laughs> ja det, det får man väl ändå Man kan inte bli, bli alltför mjärke det, det, det skadar inte att, att tänja på gränserna lite emellanåt Och ja 80-talet det, det, det handlar i stort sett om att, att tänja på gränserna Och det är, det är faktiskt skoj att, att gå tillbaka till den tiden Och se vad de egentligen pysslade med För jag var ju i alla fall väldigt ung när jag såg de där filmerna för första gången och, och fick de här wow-upplevelserna och sen med, med vuxna ögon gå tillbaka och, och syna dem lite mer noggrant i sömmarna har varit väldigt spännande eh, inte alltid så underhållande får man hålla med om det. det finns lite stolpskott som man kliar sig i huvudet och undrar hur fanken kunde jag tycka om det här vad är det för speciellt, det här är ju bara smörja men eh, sen finns det ju de här magiska filmerna som man nästan uppskattar ännu mer i vuxen ålder. Ja, för det finns nivåer som man kanske inte har märke till som barn. Man såg dem väldigt ytligt då. Det var bara kul och underhållande. Men sedan när man går tillbaka som vuxen och tittar, då ser man allt det som var dolt under ytan. Och då blir det... En, en ännu djupare upplevelse. Man kanske uppskattar den där gamla rullen ännu mer. Och när det händer, ja det är guld värt. Men eh, det är unika händelser får man väl ändå säga. För eh, många filmer är så sådär ytliga från grunden och erbjuder inte så mycket mer tyvärr. Men... Om det ger en stunds underhållning, absolut. Det är helt okej. Okay. Allting måste inte vara ett mästerverk. Ibland är det okej okay att äta filmvarianten på skräpmat. Men bara man blandar upp det med någonting som är riktigt välgjort och riktigt bra för en. Ja, en, en, en bra och varierad filmdiet det, det är det som krävs för att man ska bli en lycklig själ helt enkelt. Så eh, lite av det, lite av det man blandar det, det lite mjölkiga och ytliga med med, rätter med med mer substans mycket att hugga i och sedan skölja ner det i med någonting riktigt mustigt och med mycket djup. Ja, det, det är... Eh, stor variation som krävs och, och det gör en till en, en bättre filmtittare också. Så lyssna på filmdietisten här. Ja, det försöker jag göra åtminstone. Du har ju fått mig att titta på mycket film som jag annars kanske inte hade gjort. Och även om det har varit smärtsamt ibland och även om jag inte riktigt har begripit mig på det ibland så, så måste jag säga att jag känner mig mycket bättre som filmtittare efter att ha uh, tagit till mig dina rekommendationer. Det, det finns mycket där. Vi har väldigt olika smak. Men jag tror vi, vi har ändå... Fingret hyfsat på pulsen på varandra, vi vet ungefär vad som fungerar och det gör ju också att det är väldigt intressant att diskutera om saker och ting och få rekommendationer. Din smak är ju, är ju lite speciell kan vi väl säga och den delen av filmvärlden som du håller ögat på det är ju någonting som, som för mig är dolt i skuggor. Mm, ja, eh, vi, vi lever lite i olika världar där, det gör vi. Men, men samtidigt verkar vi eh, uppskatta ungefär samma saker i, i filmen. Det är bara att våra eh, centrala preferenser skiljer oss åt. För eh, en bra film är en bra film. Och eh, visst kan eh, vi båda uppskatta en hel del av det vi får uppleva när vi ser på eh, en film som... Den andra av oss har, har rekommenderat här så att det, det, det gör det hela lite mer, mer givande och jag får även möjlighet att, att bredda mina vyer lite och se på filmer som jag normalt kanske inte hade valt att titta på och eh, även om jag kanske inte heller uppskattar alla filmer fullt ut så finns det ändå ögonblick där man faktiskt mår, mår riktigt bra och känner ah, det här var ju riktigt trevligt gjort och man, man känner ändå eh, att man har blivit berikad som filmtittare Jo men en bra historia är en bra historia oavsett vad den handlar om. En bra film är en bra film oavsett vad den handlar om. Det är väldigt många faktorer som ska göras rätt och när de görs rätt så, så kan man uppskatta filmupplevelsen eller historien som den är även om den kanske inte faller under ens direkta preferenser. Det är kanske fel genre, det är kanske fel typ av film, det är kanske fel skådespelare för en smak men man kan ändå sitta där och och känna en wow-känsla, det här var någonting jag inte hade väntat mig. Och det är också en sån där mysig upplevelse som jag uppskattar och har ändå haft väldigt mycket sedan vi började podda tillsammans. Det här är en av anledningarna till att jag tycker att det är så kul att sitta här, att det berikar tillvaron. Och förhoppningsvis så sprider vi ju den berikningen vidare till våra lyssnare som... Kanske inte har vågat se någonting eller kanske inte har hört talas om någonting alls vi berättar om det. Och sedan förhoppningsvis så får de en bra upplevelse också. Mm, ja man får hoppas det i alla fall. Vi, vi försöker ju ha en hyfsad bredd på det vi diskuterar här och, och plocka eh, lite från... Eh, alla genres och, och typer av filmer att ta upp och diskutera. Lite känt, lite okänt, lite nytt, lite gammalt och ja kanske är det någon som får upp ögonen för, för någonting nytt genom podden här och ja det hade ju gjort poddandet värt det på en gång eller hur? Jo, vi har ju fått meddelanden av folk som har sagt Åh, jag hade aldrig sett det där eller jag hade aldrig hört talas om det där Och jag tittade på det efter att ha lyssnat på er Och det är alltid så kul att få såna där mejl Så har ni sådana historier, skicka gärna in dem För det är så roligt att läsa Kanske inte lika kul är ju när man får kritik Men det är nyttigt så um, vi läser den också med, med stort intresse Och försöker att... Ja, ta till oss det som vi känner, ja men där, där finns det en bra poäng, det här bör vi tänka på, det här bör vi fixa till inför framtiden och så vidare. Men ja, ett podde är ju ett ständigt projekt, det är ju inte så att vi har hittat ett format och sedan kör vi bara rakt upp och ner, utan det... Det är alltid någonting nytt som händer i varje inspelning. Om det kommer med i podden eller ej, det, det återstår ju att se. Men varje upplevelse är ju någonting helt nytt. Varje inspelningstillfälle är en, en egen tid i tid och rum där allt möjligt kan hända. Och ja, om det låter som att vi har ett format som vi håller oss stenhårt till då beror det mer på att vi, vi lyckas få ihop det i slutändan. Ja, mycket av magin händer i, i klipprummet när du sitter och, och frenetiskt försöker få ihop de här någorlunda sammanhängande bitarna i vår dialog eller monolog eller vad i hela världen vi håller på med för tillfället. Där. Så ja, det, det har faktiskt varit smärre mirakel som har inträffat när avsnitten sätts ihop till slutet. Nu, nu tycker jag nog att du överdriver lite grann. Så mycket gör jag inte. Men, men det ska ju sättas ihop. Det ska ju mixtras. Det ska ju ja, fixas till så att det låter okej. Okay. För det är många gånger volymer har varit helt åt fanders. Och det har varit spikar i ljudet och allt möjligt annat. Och... Det, det tar ju sin tid att fixa till det där så att det låter trevligt i öronen när man lyssnar men jag hade inte mått bra av att bara slänga ut någonting som låter helt fasansfullt. Det, det står jag inte ut med, då sitter jag hellre ett par timmar och försöker hamra det i lite, i lite bättre form. Mm, ja, det, det är mycket hemskt som, som har försvunnit. Alltså, det har varit en och annan förkylning under inspelningen, bebbande hundar, märklig teknik som har löpt amok. Ja, jag vet inte vad som vi har råkat ut för men... I den färdiga produkten har jag faktiskt inte hört någonting av det här hela så du har verkligen tagit och omformat verkligheten lite grann där. Ja, jag har fått godumliga krafter i poddvärlden kanske. Vem vet? Hust, hust harkel, harkel. Men eh, jag, jag försöker få det att fungera i alla fall. Och sen får du sitta och och kontrolllyssna så att allting låter som det ska innan vi, innan vi släpper det löst ut i vida världen. Det, det, det, det känns bättre att göra på det sättet. Men eh, det innebär ju också att det blir mer jobb, mer ansträngning och så vidare. Men om det inte är värt en ansträngning så är det inte värt överhuvudtaget. Ja, det, det krävs ett, ett visst mått av, av uppoffring i alla fall. Jag, åtminstone tidsmässigt för att, att få ett sånt här projekt att, att fungera och... Det har ju eh, blivit några timmar här nu under året då vi, då vi har eh, sammanstrålat och bara snackat några timmar tills eh, ja, jag mer eller mindre kollapsar och behöver släpa mig till sängen här. Eh, så eh, vi har ju haft åtskilliga samtal här om alla möjliga ting och drivit in på märkliga bispår som... Eh, har, har blivit till, till roliga grejer som har levt upp situationen. Ja, man vet aldrig vad som händer under inspelningen där heller. Och eh, det är en, en stor del av, av behållningen här att eh, nu när vi väl eh, känner till varandra lite bättre och, och sitter och språkar så. Eh, kan samtalen ta... väldigt oanade vändningar också. <laughs> och, eh, helt plötsligt sitter man... Och, och bara pratar om... något helt annat. Och man får desperat försöka... komma tillbaka på, på banan igen. Så det, det är... det någonting som jag tycker... är, är väldigt roligt och, och givande... med situationen här också. Att eh, man... Eh, Börjar eh, prata lite allmänt film och helt plötsligt så, så är man inne i, i en annan värld en stund och man får koppla bort världen utanför och det, ja, det, det är nästan lite terapeutiskt. Det är ju därför som den här tiden är så viktig för, för mig åtminstone och jag misstänker att du känner detsamma. Det här är en liten oas där man kan sitta och prata om någonting man är väldigt passionerad över och kan strunta i allting annat och efteråt så så må man väldigt bra. Det, det känns väldigt upplyftande. Till och med när vi har tittat på en, en riktig skitfilm om än det var någon som vi valde med flit eller det bara visade sig att det var riktigt skräp så, så är det förlösande att sitta och få, och få kräka på det eller höja en riktigt bra film till skyarna. Det, det känns rätt. Man, man har fått utlopp för en massa känslor och sedan kan man Ja, med glädje gå tillbaka till verkligheten och vara en, en sund och glad människa. Ja, det man får utlopp för både det ena och det andra här kanske. Även om jag tror att ja, vi båda försöker lägga band på oss lite grann i alla fall. Så att det inte ska bli allt för mycket oväsen i luren när vi, vi håller på att skrika på varandra eller <laughs> fullkomligt. –sprudlar av kärlek för det vi har fått uppleva. eller ja det, det, det kan bli för mycket av det goda också. Så vi försöker hålla oss någorlunda lugna och sansade– –men ändå kunna få ur det här som eh, vi har fått uppleva– –och ja, nå någon sorts katharsis under vägens lopp. och Det har ju blivit både en och annan lite mer... Eh, lågkvalitativ film i år också. Eh, både nytt och gammalt även här som har eh, ja, ibland valts medvetet för eh, ja, ryktet finns eh, och andra gånger bara fullkomligt överrumplat än eh, där man har förväntat sig någonting helt annat än vad man fick. Så... Vi har haft något intressanta skitfilmsnack det här året som kanske inte når upp till toppen av skitberget men som har varit bra nära i alla fall. Ja, vi, vi brukar ju vilja ha in en liten skitfilm här och där och ibland får vi en utan att vi vet om det för vi, vi förväntade oss något helt annat. Men ja en film vi har tittat på i år var ju Sharknado men den hade ju ryktet med sig. Vi visste redan från början att skådespeleriet kommer att vara dåligt specialeffekterna kommer att vara dåliga och manuset kommer att vara uselt. Så det var ju ingen... Det var ju ingen stor chock där. Samtidigt så måste jag säga att den hade inte den där wow-faktorn som exempelvis The Room eller Birdemic har. Den var, den var alldeles för medvetet en skitfilm och därför så, så klingade den inte så högt på min, min radar där. Den, den var dålig och jag skrattade väldigt mycket men det var ändå liksom... Ja, jo men det var vad jag hade förväntat mig. Då är det andra filmer som har varit en, en smärre chock att titta på. Där man undrade, va, vad hände här egentligen? Hur, hur hamnade vi på det här stället? Och ja, vi bestämde oss för att vi skulle försöka lista ut vilken som var årets skitfilm. Och där var en del att välja på. Bland annat Suicide Squad som vi båda tyckte var... Ja, betydligt sämre än vad den skulle ha varit. Det, det var en film med alla möjligheter men de träffade, ja, väldigt, väldigt fel. Men det är ändå inte den värsta vi har tittat på. Nej, det, det är det väl ändå inte även om... Eh... Den är ganska högt upp på, på min lista ändå. Det lilla hopp jag hade inför eh, Suicide Squad. Det, det dog efter 5-10 ja, sekunder in i filmen. Då jag genast förstod vad det var jag kommer att få lida igenom under de här par timmarna framöver. Eh, det gjorde mig illa att, att få uppleva. Absolut. Men eh, det var saker som eh, ändå var värre. Jem var väl ingen höjdare heller när vi såg på den. Det, det var vi ju något mer medvetna om, kanske. Och ja, det, det hade ändå en, en viss kompetens i filmmakandet. Men, alltså, det är en horribel film egentligen. Men det är ändå inte heller det värsta för ganska tidigt i år så fick vi ju se en, en underbar komedi av alla svåran Mike Myers som försökte vara sitt mysiga själv och spinna vidare på succén efter Austin Powers och alla hans galna upptåg där och vi såg eh, inte lika roade ut när vi hade sett på The Love Guru. Det, det var en film som eh, var ganska vedervärdigt utformad <laughs> på alla håll och kanter. Den är så osmaklig, den är så dum, den har inget vett i storyn. Inte ens som en... Eh, dratta på ändan film full med slapstick, fungerar den? Utan nej, allting bara är en enda jämnda soppa av absurditeter och eh, osmakligheter. Nej, usch och fi, ehm jag var väldigt skadeglad efter att ha sett på The Love Guru att Mike Myers hade fått en sån turn på sin karriär för det förtjänade han efter den filmen. Det var ju i och sig inte en film som gjorde mig riktigt lika flyförbannad som The Cat in the Hat men The Love Guru det, det ebannade mig inte långt ifrån det där. Nej, du var väldigt arg efter att du hade sett The Love Guru. Kanske inte lika arg som när du hade sett Cat in the Hat, men bra nära ändå. Och ja, för mig så stod det mellan The Love Guru och Mac and Me, för det är också en, en, en fullständig katastrof till film. Men där finns ändå lite hjärta i Mac and Me, det är bara en del udda val som har gjorts och... Ja, inte särskilt kompetent filmmakande. The Love Guru är en sådan fullständig katastrof. Därför att de, de trodde seriöst att det här var en bra idé. De trodde seriöst att det de gjorde var bra. Och det är skrämmande på många sätt och vis. För humorn är usel, rollfigurerna är usla, historien är horribel och... Mycket av det som händer, det är saker jag bra gärna hade glömt igen. Men eh, mm, vi hade årets skitfilm färdigt ganska tidigt på året. Så vad än vi såg därefter så, så kunde det inte leva upp till det vi redan hade upplevt. Nej du, vi satt eh, skitfilmstandarden väldigt högt på en gång i år. Det gjorde vi och... Eh... Ja, anledningen till att jag, jag tror att jag inte blev så för, förbannad på Mac Jag tror det är för att jag inte såg det som en spelfilm för... Det, det blir ju bara en reklamfilm rakt igenom till slut. Så jag eh, kopplar nog bort ganska så väsentliga delar av min hjärna under Mac and Me. Och eh, bara en göd av eh, allt det andra dåliga som var gjort med men vis, ett visst mått av charm åtminstone. Så eh, den kan man ändå se och, och skratta åt. Och, och ibland med också faktiskt om man anstränger sig lite grann eh, men eh, nej, The Love Guru alltså vilket stolpskott och ta det absolut värsta från eh, Austin Powers filmerna och sen så eh, Försöka klistra ihop dem lite lösläppt i, i sketchform och sedan spär på Mike Myers ständiga improvisationer. Han försöker göra en dålig scen ännu sämre. Det, det blev bara pinsamt alltså, Jesus. Är du pinsamt är det minsta man kan säga. Det det är så mycket värre än så men eh, vi ska försöka ta avstånd från den filmen och skölja rent smaklökarna för en liten tradition så här års är ju för oss att lista våra tre favoritavsnitt från året och det ska vi ju göra här också naturligtvis. Det har funnits en del guldkorn, vi har hittat tre var och vi kan väl turas om att berätta vad vi, vad vi verkligen har njutit av att spela in i år. Ja, jag har ju fått eh, gå igenom vår lista här lite grann och sett vad, vad har jag uppskattat här och först och främst så vill jag hitta en film som jag verkligen tyckte att den var, den var välgjord. Mitt i allt det här mjäkiga och, och underfattiga- så ville jag hitta en, en film med lite substans- som jag kände att jag fick ut någonting av- som filmtittare. Och ähm, valet gick direkt till The Witch- som vi såg i, i våras där. Som äh, hade mycket innehåll som var- enkelt berättar med en med underliggande djup en härlig symbolik. Ja, det, det fanns mycket spännande här, spännande skådespelarprestationer och ja, det, det var en film som det var lätt att, att prata om för det, det fanns saker att prata om och det var nog det som jag, jag kände att det, det var någonting som, som gav mig någonting i, i poddandet här så det, det blev nog ett av, av årets val för min del faktiskt. Jo men The Witch var, var en väldigt välkommen film på många sätt och vis och den la ju fram väldigt mycket på ett sätt som som var väldigt tilltalande. Den var kuslig, den var obehaglig, den var intressant. Sen hade jag väl en hel del att säga om rollfigurerna där. För vissa av dem var kanske lite för tvådimensionella eller lite tråkiga eller för förutsägbara, men, men som helhet var The Witch verkligen en, en upplevelse att se på och det var väldigt kul att sitta och prata om den också. Det var ett sånt där avsnitt som verkligen andades pavo och det tyckte jag om. Jag gillar när du har eh, väldigt mycket passion och sitter och pratar för eh, annars när du är besvikna pavo, då, då blir det lite... Ah, varför gör jag det här? Men när du har sett någonting som verkligen lyfter upp dig, då är du full av energi. Ja, och speciellt när jag får möjligheten att, att prata om skräckfilm på våren också, och inte bara i halloween sjuket där jag normalt huserar och, och får välja in mina, mina små mörka filmer så blir det ännu bättre. Uh, och The Witch blev en, en mycket bättre upplevelse bara för det. För helt plötsligt, mitt i allt det här glada, våriga och härliga så fick jag lov att gotta ner mig i mörkret i alla fall också. Det, det mår jag bra av. Och, um, jag, uh, The Witch är väl inte helt utan sina problem som film. Men uh, jag tycker ändå var en, en riktigt härlig upplevelse som... Eh, som verkligen eh, gav mig någonting här. Det, det är filmmakare som verkar ha en idé och en passion för det som berättas här och det genomsyrar hela filmen här och, och det är hjärtat, det, det är det jag alltid är ute efter när jag letar efter filmupplevelser. Ja, vilken film är perfekt egentligen? För eh, min första film på min lista är en som jag faktiskt kritiserade tidigare i det här avsnittet. För det är Kubo and the Two Strings. Men även om jag påpekade att historien kunde utformats lite bättre, att den kunde varit lite längre för att få mer utrymme, så var det här en väldigt fantastisk filmupplevelse för mig. Laikas film tar mig alltid med storm och deras hantverksskicklighet är sanslöst imponerande. Och det här var en sån historia som jag såg fram emot att se och jag var inte besviken, definitivt inte. Och vi hade ju en hel del att säga också i poddandet i sig så... Det blev en mysig stund med en mysig film från en mysig studio och det ledde till ett riktigt mysigt avsnitt. Mm, ja, där tror jag vi båda satt och mös under inspelningen när vi blickar tillbaka till denna... Härliga, härliga film. Ja, det, är, det var väldigt spännande när eh, Laika som, som västerländsk studio tog och anammade en österländsk saga och eh, försökte göra den till sin egen samtidigt. Och jag, jag tyckte de lyckades riktigt bra med det. Och, ja, det, det kunde tillföra saker till, till Kubo definitivt. Men de håller ändå berättandet Väldigt bra flytande på en fin nivå och man, man tappar aldrig farten och intresset under Kubo här heller. Ja, det, var, det, det är bara lika mys med med Kubo definitivt och det är en film som man definitivt bör titta närmare på. Jag den tillhör ju en av mina självklara rekommendationer när någon frågar Har du tips på en bra animerad film? Jag ser den här och är du sugen på fler så, så har samma studio många att titta på blink blink. Det, det är någonting som, som bara träffar helt rätt åt mig och att få uppleva den tillsammans med dig var, var riktigt mys. Ja, det, vi har våra favoritstudier som vi båda myser lite extra åt, eller hur? Vi har Laika och vi har Ghibli där det går inte annat än att bara dras in i den här magin och, och bara låta sig... Oh, jag uppslykas av den uppfinningsrikedom och det engagemang som finns där så ja det, det uppskattar jag alltid så fort det blir fråga om Ghibli eller Laika filmer så eh, är jag verkligen på hugget. Ja, du är väldigt eh, lätt övertalad när, när en sådan film kommer på tal. Men eh, jag har en, en känsla av att du fick anstränga dig lite mer för nästa film på din lista. För jag, jag har ett litet hum om vad som kommer där och jag var lite avigt inställd. Mm, jag eh, visste faktiskt inte mycket om den här filmen innan jag fick för mig och bara från ingenstans bara föreslå den och. Eh, bara se, se på trailern och, och se vad du tycker här. Jag tycker det här verkar väldigt intressant. Jag har inte läst mycket om den, men eh, rent stilistiskt. Och det lilla jag har noterat om eh, eh, vad det hela handlar om. Vad det är för personer inblandade. Så, så kan det vara någonting eh, speciellt vi får uppleva här. Och eh, det, det var inte den mest... Eh, mm, Lätt övertalade den jag stötte på där. Men den, den spikades och, och sattes på plats för inspelning. Och så satt vi där och hade sett A Cure for Wellness. Och ja, vad ska vi säga? Vi, vi hade saker att säga. Vi hade upplevt ett äventyr och en berättelse som var särigen, extravagant, stilistiskt. Mäktig. Det var en, en film som hade många strängar på sin lyra, som havererade på sina ställen, kanske fram mot slutet där. Va? Men som ändå gjorde, det gav en kick i alla fall. Och det måste jag säga att det är en av de vackraste filmer jag har sett på väldigt länge rent fotomässigt och de bilder vi får se det är och makabert, vackert faktiskt. Och, och sätta sig ner och försöka bena i alla de här upplevelserna och tankarna man hade i huvudet när man hade sett A Cure for Wellness. Det, det var en lite speciell upplevelse för det var ju inte direkt ett med avsnitt det där utan det var antingen väldigt högt eller väldigt lågt där lite... Eh... Lite kritik och en hel del ro så det, det blev ändå ett väldigt dynamiskt avsnitt att spela in och det var nog där jag fastnade lite för, för just det poddavsnittet. Ja vi hade ju en hel del att säga definitivt och jag var ju väldigt nöjd efter att ha sett den också. Det var en väldigt intressant film, långt från med kan vi väl säga. Och jag hade lite på känn att du skulle ta upp den här för när du nämnde att du hade din lista redo så var det väldigt mycket Pavo film och kanske inte så mycket Danny film blink blink och, och då så um, fylldes mitt huvud direkt med tankar på vilka filmer vad jag avit inställd till i år. Att det låter som att det skulle kunna vara den här och ja det visade sig att det var också. Men det är en av de där gångerna som jag är extremt glad att du övertalade mig och att vi faktiskt såg på den. För det gav väldigt mycket, mer än vad man kanske förväntar sig. Och även om det är långt från en perfekt film och även om vi var kanske lite spretiga i åsikterna här och där så, så blev det ett avsnitt med mycket flyt och mycket som blev sagt. Och det är väl det bästa för ett poddavsnitt egentligen. Men visst är det det. Det är som en stor vattentank full med ålar som cirklar omkring här och man försöker greppa alla de här små tankeålarna som fullständigt idrar omkring här och man vet inte riktigt var man ska ta vägen för att det finns så mycket tankar i omlopp. Och, ja, ålar fanns det ju gott om i Cure for Wellness också och eh, vattenreferenserna och eh, vad ska man säga, monstret som eh, dyker upp, de mystiska figurerna och hela den här detektivgrejen som de har lagt in i berättelsen här som eh, den centrala motorn, ja det är... Det fanns en hel del att snacka om, som sagt. Och ja, det, det har faktiskt bara blivit eh, pavo filmer som eh, har kommit in på min lista här. För eh, ja, jag vet inte, jag har... Eh... Eh, våga ta ut svängarna kanske lite mer med de filmer som jag vågar presentera eh, för dig här och eh, att vi ska eh, snacka om när vi väl lägger upp schemat här. Jag tänker, hmm, det här kanske är någonting som den inte tycker och, eh, riktigt passar in men eh, jag, jag försöker det i alla fall och eh, när det väl kommer in och det kommer igång en, en diskussion om de här filmerna jag, jag kan inte hjälpa dig att jag tycker att det det blir extra roligt då. Jo men det är kul när vi har mycket att säga och när en film väcker känslor. Och det känner jag definitivt att det gjorde till det avsnittet. Pav avsnitt eller ej. Men det betyder ju att, att jag med min lista kan pricka in allt det andra som vi har tittat på. För det har ju varit lite spännande filmer där också. Och min andra punkt på listan är en film som vi redan också har nämnt, nämligen Logan. Mm. För det här var en film som jag missade när den gick på bio, jag kände inte något större intresse av att gå. Jag fick personliga påtryckningar att du, du, du måste se den här filmen, har, har du sett den här filmen än? Du, du, du måste se den Och jag gav upp och tänkte, ja men det kan väl bli ett avsnitt i podden, varför inte? Och du var med på tåget, vi satte oss ner och tittade på den och... Ja... Som nämnt, vilken resa den är. Det är en, en tung film och samtidigt en, en, en lätt film och med mycket innehåll. Och vissa delar är lättare att konsumera än andra delar. Vissa är mer superhjältefilm än andra. Och allt är upplandat på ett härligt sätt. Det, det är en väldigt, väldigt givande film. Och det blev också ett väldigt givande avsnitt. Mm, ja, det, det var riktigt härligt och jag dels får få se logen för eh, det, det var det var mäktigt. Det, det måste jag hålla med om. Det var en riktigt positiv filmupplevelse och sedan få, få snacka om det hela. Det, det gjorde det, det hela ännu bättre också. Alltså denna country-superhjältefilm Western. Eh, Ja, det, det, det är en så märklig kombo de har tryckt in här. Men egentligen inte. För det, det fungerar så väl. Och det tematiska, det, det klickar så väl med det centrala i, i Logans karaktär. Så det, ja, allt är så genomtänkt i Logan och så bra genomfört. Det är förbluffande faktiskt hur väl de har, har lyckats här. Förutom kanske med utformningen av eh, The Reavers i, i Logan. Det, det var väl min, min stora eh, negativa eh, upplevelse där. Att det, det, var lite, det var lite välmjärkigt kanske. I en sån här spektakulär film så kunde de bemöda sig lite där också. Men annars så, halleluja! Det, det var en superhjältefilm som hette Duga här. Och man fick se Ja, en, en väldigt nedekad Logan men ändå som karaktär Logan i sitt esse tycker jag. Jo men saken är den att den här filmen hade hjärta och det är så otroligt viktigt. Man måste känna någonting när man ser en film om den verkligen ska grabba tag i en. Och Logan fick en att känna... Väldigt, väldigt mycket, extremt mycket över en av de här spandex-superhjältarna som helt plötsligt är, är både mänsklig och har en hel del i, i tankarna som tynger och är inte ung och stark längre, har mycket som, som gör runt och krämpor och liknande. Och det, ja, det, det ger en viss tyngd till historien och... Mm. Det, det var någonting jag, jag verkligen uppskattade. Det är, en, det är en tung film att se på, men väl värt det. Ja, på, på alla sätt och vis alltså. Det inte tung som jobbig men den, den är mångbottnad och den rädds inte för att ta upp lite mörkare delar av både Logans liv och situationen i världen som de presenterar också och teman därifrån. Ja, det, är, det är kanske inte någon må bra film men det är, det är mäktigt och det det är så, så härligt att få uppleva. Så man ska inte låta sig skrämma sport från, från Logan. För eh, han är fortfarande samma gamla härliga person. Han har bara ja, kanske passerat sina bästa år på, eh, på bästa möjliga vis. Ja, alla har vi väl ett bäst före datum Hust Hust harkel, harkel Som eh, när det har passerats då, då är man inte längre... Ja, det man kunde ha varit. Och det kan vara svårt att acceptera. Särskilt för någon som har varit ja så kraftfull som lågen är. och mm, det, det, det är betungande på ett sätt men befriande på ett annat. Och det här är en film som jag hoppas att många andra filmmakare ser och lär sig en hel del av. För det finns mycket här som superhjältefilm både jag borde anamma, inte kopiera, men, men anamma definitivt. Ja, här finns eh, verkligen mycket att hämta inspiration från eh, i, i, i samtliga aspekter av filmmakandet faktiskt. Så eh, det är någonting man definitivt bör eh, kolla närmare på alla som gör film snälla och så att man, man kan lära sig någon gång. Så ja, min förhoppning är att det, det kan bli fler upplevelser som Logan i, i framtiden. Att man, man tar ett koncept och förnyar det på det här viset. Att man gör någonting sär eget och unikt av det hela som eh, bara tar en med häpnad. Det är, Sådana upplevelser det, det är guldvärt. Ja, det är det verkligen. Men eh, om vi ska gå vidare så är jag väldigt nyfiken på vad som kommer att vara din sista film här. För eh, det har varit många par av filmer i år. Och vilken som har tagit din tredje plats. Det, ja, det är någonting som jag är väldigt nyfiken på. Ja, jag, jag måste nog eh, ta och välja den senaste Pavo-filmen här och eh, ta, ta upp finska Rare Exports. För först och främst, det var så härligt att skjuta in eh, ett annat språk i, i poddandet här eh, lite emellanåt. Så just Finland hade vi aldrig besökt tidigare. Så bara det gjorde det speciellt, tyckte jag. Och sedan möjligheten att få eh, Visa den här filmen för dig och alla andra också som inte kände till den här och se vad den här filmen är som vi misstycker är en, en, en nutida julklassiker som är så så mysig på det här lite, lite läskiga viset det, det luktar nästan lite 80-tal från det här för det är det, det mörka och det vansliga i en, en sån härlig kombo och det är överdådigt på sina ställen och det är väldigt diskbänksrealistiskt på andra det är en salig blandning men det fungerar och det är, det är väldigt underhållande det är väldigt... Härligt att få bara se på, på det visuella här, för de, de sparar inte på krytet och det, det, det gör alltså det här till en, en julfilm utöver det vanliga. Ja, det får man ju definitivt säga. Den, den är inte särskilt klassisk på något sätt och vis. Det enda som gör den till en julfilm det är ju temat och det är ju att det är juletid. Sedan tar man sig stora friheter med begreppet. Men det är det som gör det till en... Till en så intressant film att titta på. Jag har ju hört talas om den. Du har nämnt den tidigare. Och när den kom på tal att vi skulle se den till, till jul. Så var det bara... Ja, varför inte? Vi kan behöva en lite mörkare julfilm. Vi såg Krampus här om året. Och det var ju faktiskt ett, ett riktigt spännande avsnitt det också. Så det kändes... Ja, som om det här passade alldeles utmärkt. Vilket också gjorde... Och som nämnt, kul med lite finska där också. Det är ett språk som vi annars inte får in. Men våra grannar är glada för att göra film de också. De är lite mer uppfinningsrika på den fronten än vad vi är i Sverige. Och det här är ju ett bra exempel på det. Och vi hade också en väldigt spännande diskussion om det. Kanske inte en film som passar alla men väl värt att titta på om man är lite nyfiken. Ja, det, det är kanske inte är den bästa filmen att välja om man är ute efter eh, djuplodande porträtteringar av rollfigurer och karaktärsutveckling och sådant. För eh, det blir det kanske inte fråga om, men eh, som bara en, en härlig, modern eh, julsaga med eh, mörker... Eh, instoppat i, i den här glittriga härligheten det, då kan man kanske ha hittat sig ett riktigt guldkorn och ja, för min del så, så ligger den här på min ständiga spellista när jag behöver en en mysfilm att titta på juletid det, det, är, en, det är en klassiker för mig helt enkelt Ja, det kan jag faktiskt förstå. Det, det var en upplevelse och um, någonting som jag varmt rekommenderar till andra att pröva på. Men om jag ska gå till min sista film på listan så var det kanske inte en som vi alla var, var helt nöjda med. Den, den hade en hel del brister och en hel del att diskutera. Men det var ändå en intressant filmupplevelse att titta på. Och vi fick ju också assistans i poddandet av Thomas. För vi tittade ju på Rogue One, A Star Wars Story. Och det är spännande att prata ny Star Wars-film med er två. För det är väldigt spridda åsikter. Vi har Thomas som är ett jättestort Star Wars-fan. Vi har dig som är... Jag är väldigt trött på, på Star Wars och tycker att den bästa tiden var förbi. Eller ja, det var ju den åsikten som var innan vi tittade på A Force Awakens när du fick eh, lite blodad tand där. Och därför var det extra kul att kasta oss på den här sidohistorien till Star Wars och, och prata om. Så det var ett kul avsnitt att spela in. Vi hade väldigt roligt. Det var väldigt givande diskussioner. Även om filmen kanske inte var hundraprocentig Nej det är väl sant Filmen lämnade en hel del Att önska får man väl säga Den hade sina stunder definitivt Men ja Det Det var mycket missade chanser även där om man frågar mig. Om man frågar Thomas så kanske man får ett helt annat svar. Och eh, om man frågar dig så fick man ju ett tredje svar också. Så det var ju eh, väldigt mycket diskussioner i då under Rogue One. Och det är väl det som gör våra eh, Star Wars-poddar så, så underhållande att spela in faktiskt. Att vi, vi har... Tre helt olika infallsvinklar och tre helt olika åsikter eh, om mycket i alla fall kring eh, filmerna här. Och, ja, och, och bara spinna loss och, och eh, kasta eh, bollar mot varandra i den här eh, dialogen som uppstår. Det, det blir alltid speciellt och, och roligt att göra och det, det var inget undantag när vi pratade om Rogue One. Fast intressant nog så var vi nog alla ganska rörande överens om att filmen hade brister, att, att det fanns en del saker som de inte hade tänkt igenom eller som inte fungerade i det där formatet. Mm. Och det är ovanligt för det brukar vara mer spretigt än så men vad det var vi hade hakat upp oss på eller vad det var vi, vi gillade kontra ogillade det var ju helt olika så, så det spretade men vi var ju överens om att det hade kunnat vara snäppet bättre. Inte uselt men eh, mm, inte den där fantastiska wow upplevelsen som vi, som vi ansåg att vi hade blivit lovade. Mm, nej, det som sagt problem fanns det och det, det tyckte jag det gjorde hela roligt också att vi, vi påpekade olika problem med den här filmen medan vi hade överseende med många andra problem som någon annan av oss tog och, och presenterade. Så det var väldigt mycket smaken är som baken i Rogue One men konsensus var ju att det, det var en okej okay film men ja, som sagt problem. Då hade vi nog mer negativa åsikter om vårt lilla heder som nämnande som vi får kasta in här. För podden har ju nämligen fyllt hundra avsnitt och då skulle vi ju titta på någonting speciellt och även där hade vi ju tummas till hjälp för någonting så stort måste man vara tre om att ta hand om. Sen var det kanske ett udda val av film, för vi tittade ju på Transformers The Movie, den här animerade filmen från 80-talet, och... Det var väldigt spretiga åsikter där också kan vi väl säga. Jag var ganska förlåtande. Thomas var, var jätteglad över vissa detaljer men negativ till andra. Och, och du var väl inte imponerad överhuvudtaget. Nej, jag var väl med sura gubben i, i sällskapet känns det som när vi pratar Transformers. Eh, medan eh, ni som, som eh, eh, fortfarande eh, kände... Mm, vad ska man säga, mer nostalgi och, och, och känslor kring, kring materialet. Ni, ni, ni hittar saker och uppskatta där, medan eh, jag tydligen redan har blivit gubben och, och bara är, är där för att och gnälla och tycker inte om det här alls. Och det, det kändes som jag, jag jag bara var där för att racka ner på era åsikter emellanåt också och säga nej så här är det inte alls för det här fungerar inte. Så ja det blev en, en, en speciell sorts dialog som kom upp där också och... Ja det, det var mycket motstridigheter i, i det avsnittet vad, vad vi tyckte och kände men ja Transformers är, är Transformers i alla fall. Det, jag kan minnas att jag hade roligt åt i alla fall så eh, jag har det med mig åtminstone. Ja men sen är det kanske inte positivt att vi hade rosa glasögon på oss jag och Thomas för vi... vi... Vi gottade ju ner oss i minnen och var kanske lite för förlåtande med brister. Så, så det är tur att vi har sura gubben som kan sitta och påpeka, hör grabbar, det här är inte bra. Det här är uselt, det här är trasigt, det här är ditt och det här är datt. Det är kanske inte kul men det behövs. Så vi är tacksamma över att du är här och påpekar saker och ting, på Och Men eh, vi kanske inte lät som det just då. <Jeffrey> oj, oj, oj, nej, nej, nej. Det var väl inte allt för mycket skrik på varandra under inspelningen i alla fall. Jag vet inte om ni, ni satt och muttrade lite när vi väl hade avslutat konversationen. Det, det vet jag ingenting om så det, det låter vi vila där i alla fall. Men ja, sura gubben finns kanske här för en anledning då. Att jag ser till att, att, att, att och förstöra er, er illusion eller er sentimentala koppling till en, en, en sak man gillar när man var ung. Eh, Lyckligtvis har jag gått ifrån eh, alla känsloband till mitt förflutna. Eh, eller jag vet inte om jag kanske borde vara lite ledsen för det. För det, ni verkar ha det så mysigt när ni, när ni pratar saker som Transformers. Så jag, jag kanske avundrar sig lite grann. Det är en mysig liten yllefilt att ha på sig ibland nostalgi men... Eh, det, det har en tendens att förblinda en också, så ja det är någonting som kan både ge och ta positivt och negativt men mm, vet man hur man ska handskas med det så, så kan man åtminstone se nyktert på saker och ting allt måste kunna kritiseras man får inte bli så defensiv att man absolut inte står ut med att något kritiseras då är det någonting som är fel och Visst, jag höll väl inte med om alla påpekanden som du gjorde i det avsnittet men jag kunde nicka instämmande. Ja okej, okay, jag kan se varför du tycker sig. Mm, jag, kan, jag kan se varför du påpekade där och det där är en brist kan jag inte förneka och så vidare. Sen är det en fråga om hur mycket man är villig att förlåta bristerna och hur mycket det, det irriterar en som filmtittare. Men där är ju smaken som baken. Ja, aldrig kommer man undan den där baken. Den är delad hur man än vrider och vänder på sig så det får man leva med helt enkelt. Och ja, tur är väl det egentligen. Annars hade det ju inte blivit mycket till diskussion i poddandet heller om alla hade tyckt precis likadant om precis allt. Då hade det inte varit mycket mening med att sitta här egentligen. Nej, det måste ju finnas en, en diskussion där. Alla kan inte bara sitta och hålla med varandra för då är det ganska så meningslöst. Samtidigt har vi ju varit överens när vi startade den här podden att vi ska inte starta gräl och liknande bara för dramatikens skull. Vi, vi säger våra åsikter och accepterar om vi tycker olika men... Men syntetiskt drama där vi gnäller och skäller på varandra, det ska vi undvika. Där finns chans att det händer ändå, utav naturliga skäl. Det, det är ingenting som vi behöver fabricera för att vi ska vara nöjda. Nej, det, det är sant. Eh, känslor kan svalla i alla fall och... Eh, ja. Fejkade känslor, det är ganska värdelöst egentligen. Då är äkta vara kanske lite mer smärtsamt men mer betydelsefullt ändå. Ja, om inget annat så är det ju äkta och ingenting som någon kommer att sitta och undra över senare. Menade han verkligen det där och tyckte han verkligen si och var det där verkligen en äkta åsikt? Ja... Allt som sägs i den här podden är äkta när det gäller våra åsikter och känslor. Sen kan man naturligtvis ändra åsikt om både skådespeleri, en film och allt möjligt annat. Men i den stunden när vi sitter och diskuterar efter att ha sett någonting, då är det det intrycket vi har. Det är den åsikten vi har, det är de känslorna vi har inför någonting. Sen kan ja, saker och ting förändras givetvis, vi utvecklas ju hela tiden och få nya intryck men ja, något syntetiskt eller fabricerat det är där inte Nej, här är vi riktiga människor som pratar riktiga åsikter i alla fall om riktiga filmer för det mesta eh, kanske någon fejkad film något, vad vet jag vi har eh, <laughs> dålig koll på det kanske är det något aprilskämt som har råkat komma in i vår repertoar utan att vi ens vet om det och då då är det i alla fall trott att det var genuint så då har vi spelat vidare på det. Men ja, vi, vi kör så äkta som det går och fullt ut så länge hjärtat håller. Ja och förhoppningsvis ska hjärtat hålla länge än men för årets del så började det Lida mot sitt slut. Vi har spelat in en hel del avsnitt och ser fram emot att få vara lite lediga. Det har varit stressigt och hektiskt så en paus kommer att vara väldigt välkommet. Men vi kommer ju att komma tillbaka men i vilken form är vi inte riktigt säkra på ännu. Därför att efter att ha spelat in hundra avsnitt plus så känns det som att kanske dags att göra någon liten förändring här och där eller ändra på formatet lite grann eller... Ja, vad det nu än kan bli. Vi har inte riktigt bestämt det ännu utan ska spendera en del tid i ledigheten med att eh, fundera över poddens framtid. Men, men en framtid kommer den ju att ha. Ja, året går mot sitt slut, men podden kommer att fortsätta och komma tillbaka nästa år. Och kanske bära med sig något nytt, vem vet. Vi kommer att smaka på lite idéer som vi har på förändringar som kan göras i podden här. Kanske testa lite små grejer här och var och se hur det fungerar. Vem vet, vi. Vi, vi känner oss bara redo och göra någonting mer här. Nu har vi kört över hundra avsnitt med mer eller mindre samma form så nu kan det vara dags att, att tänka i, i lite nya banor kanske. Ja, vi kommer ju att fortsätta givetvis, men eh, om vi väljer att mixtra till det lite grann, göra stora eller små förändringar, det kan vi inte svara på just nu. Men vi kan ge ett datum i alla fall. Vad som än kommer, kommer att komma den 8 februari och då börjar vi ett helt nytt år med många spännande nya utmaningar. Så vi ber våra lyssnare att hålla utkik efter en postning då för då kommer det att eh, dra igång igen. Men hur? Det återstår att se. Ja, får se om vi, vi börjar i, i gamla banor eller om det blir något helt nytt på en gång. Vem vet. Men tillbaka kommer vi. Vi kommer att sitta här och köta. Så låt oss ta lite julledighet nu så kommer vi tillbaka och prata lite film tillsammans igen om bara några veckor. Ja, det ska vara jätteskönt att vara lite ledig och inte spela in, även om jag kan ärligt säga att jag trivs väldigt bra framför mikrofonen och, och saknar både den och dig när vi inte spelar in, men... Trots allt så ska det bli skönt att koppla bort en stund och komma tillbaka med, ja, en fräsch inställning till inspelningar. Det brukar vara så skönt att sätta sig och spela in igen efter lite ledighet. Man har ett nytt perspektiv, man har nya krafter och man har ny energi och ny passion. Och det ser jag fram emot. Men innan det så ska vi njuta av att bara koppla av ett tag så mycket tillvaron och vardagen tillåter naturligtvis men eh, som sagt vi kommer tillbaka, ni ska få er Daniel fix, det garanterar vi men tills dess vill jag säga tack till alla som lyssnar det är så härligt att se alla lyssnarsiffror att läsa alla brev och mejl som vi får in i vår inbox det betyder väldigt mycket och även om vi kanske inte svarar på alla så betyder det väldigt mycket att ni, att ni mejlar så fortsätt att göra det Kom med filmreferenser eller filmrekommendationer eller annat så att vi har något spännande att läsa medan vi är lediga. Det skulle vara enormt roligt, även om det är kritik. Ja, det är alltid roligt att och, och få lite, lite post, vad det än må vara. Lite kreativ eh... Konstruktiv kritik, lite filmförslag, det uppskattar vi alltid för eh, det är ett jämnans arbete att knåka ihop de, de här poddavsnitten också och hitta Passande filmer som eh, vi kan placera i, i våra avsnitt här så har ni några förslag skicka in dem till oss så hjälper ni oss en hel del på traven också. Eh, vill ni bara säga hej skicka ett julkort eller vad som helst eh, det är hur roligt som helst det också så kör bara. Men innan vi går så vill jag definitivt säga ett stort tack till dig Pavo. Det betyder så mycket att jag får en chans att sitta och snacka med dig så här varje vecka. Det är som nämnt en oas i tillvaron och jag känner mig berikad av diskussionerna. Jag kan känna mitt sinne expandera. Med mörkare filmer då men, men det expanderar fortfarande och det är nyttigt. Så jag är tacksam och det har varit en ära att få spela in med dig det här året. Ja, oh, tack detsamma Danny. Det, det har varit skönt. Ännu ett år har passerat som om ingenting hade hänt. Och eh, ja, här sitter vi nu och försöker summera ännu ett år av poddande och ja, det har varit det har varit riktigt härligt och gemütligt att få stänga ut det världen en stund och bara flyta in i filmens värld tillsammans med dig då riktigt skönt och jag ser fram emot att fortsätta och snacka lite film och få sätta grogrunden till det svarta filmtittarhålet om mörkret fortsätter att sprida sig hos dig där också. Så eh, vi får se vad som händer men eh, jag ser fram emot att komma tillbaka här i alla fall. Ja då är vi definitivt två stycken som ser fram emot det. Och förhoppningsvis så vill alla våra lyssnare följa med nästa år också. Att ha er med betyder så otroligt mycket och den här podden hade inte varit jag alls vad den är utan er. Så till er vill vi säga ett stort tack. Ett gott slut och ett riktigt, riktigt gott nytt år. Så ses vi snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavel Hemmingsson. Och det här var Radio Escape. Thank you.